Развиване на дарбите Девета лекция от младежки окултен клас, 8 година, изнесена от учителя на 19 октомври 1928 година, София Изгрев Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. Представете си, че имате две наклонени плоскости – AB и AC, фигура първа. Те се срещат в една точка А. Ако плоскостите са две реки, те ще се срещнат в точка А и ще се слеят. По закона на падането може да се изчисли каква енергия се развива при спускането на реките към точката А. По същия начин може да се определи доколко е енергичен даден човек. Както инженерът може да изчисли енергията, която се развива при изпускането на водата по известен наклон, така и психофизикът може да определи количеството енергия, която даден човек проявява. Когато водата слиза по наклона на плоскост, развива известно количество енергия. Какво става с човека, като слиза по наклонена плоскост? Ако слиза внимателно и наклонът не е голям, той ще стигне до най-низката точка, без да си причини някаква пакост. Но ако наклонът е голям и той се спуска стремглаво, катастрофата е неизбежна. Изобщо катастрофите стават по наклонените плоскости. Колкото повече намалява наклонът, толкова повече намаляват опасностите и мъчнотиите. С намаляването на мъчнотиите намалява и количеството на образуваната енергия. Когато двете наклонени плоскости се слеят в една хоризонтална линия, мъчнотиите намаляват до нула и тогава човек се намира вън от всякаква опасност. Каква представляват в съвременното общество точките А, Б и С? Точките Б и С са длъжници, които внасят дълговете си в касата на кредитора А, но един ден решават да се съюзат, да образуват кооперативно сдружение и престават да внасят капиталите си. По този начин наклонените плоскости изчезват и се образува правата Б-С. Хората се кооперират, когато искат да улеснят живота си, да минават безмъчноти и страдания. Такъв живот е лек, лесно се управлява. Ще кажете, че се стремите към лек живот, като на капел майстора, който само с махане на ръка управлява цял оркестър. Когато капел майсторът излезе на сцената, работата му е лека, но той е употребил десетки години усилия, работа и труд, изразходвал е много енергия, докато дойде до резултата на своята дейност. Да маха с ръка или с прътчица, да управлява всички музиканти. Във всяка машина има два макапел-майстори. Единият тегли напред, другия бутал зад и колата върви. Кога движението е праволинейно? Когато не среща на пътя си никакво съпротивление, никаква мъчнотия? Можете ли да имате живот без мъчнотии? Не можете. Каквото и да правите, не можете да избягате от мъчнотиите, но можете да ги преобразувате. Техниката преодолява много трудности при обр... преобразуване на мъчнотиите. Както горивото изгаря, за да се използва енергията му за топлина, така и при преобразуването на мъчнотиите, енергията им трябва да се увеличава. Енергията на мъчнотиите – трябва да се превърне от потенциална в кинетична. Този процес в науката е известен под името горене. При горенето става разреждане. Каквото представлява горенето на физическия свят, такава нещо са мъчнотиите в духовния. При мъчението се развива топлина, която сгрява. Ако не знае законите, чрез които да се справя с мъчнотиите си, Човек може или да изгори, или да се удави, зависи докъде е стигнал. Попадна ли на наклона на плоскост, по която се стича вода, той може да се удави. Натъкнали ли се на енергията, която се развива при движението на водата, той може да изгори. За да не се удави, нито да изгори, трябва да дойде някой разумен човек, да впрегне енергията на водата, или за воденица, или за осветление. Може ли човек да живее без мъчнотии? Не може. При сегашните условия на живота би било страшно човек да живее без мъчнотии. Защо? Защото щеше да бъде грозен. Красив човек е онзи, който е минал през големи мъчнотии. Красивите хора са толкова опасни, колкото красивите високи планински върхове който тръгва на път към високите върхове, трябва да носи въже, тояга, за да се справя с мъчнотиите, които среща по пътя си. Ето защо, когато срещнете красив човек, ще се въоръжите като турист, с въже и тояга, за да не пострадате. Красивите и високи върхове са студени, там човек може да измръзне. Такива са и красивите хора. Красив е Монт Еверест, но който не знае условията, които съществува там, ще стигне до известно място и няма да се върне. Сегашните хора живеят в един културен и красив свят, но въпреки това срещат големи мъчнотии. Защо са мъчнотиите? Могат ли да се премахнат? Могат. Достатъчно е човек да знае, как да впрегне енергията им, да създаде нещо ценно и полезно от тях, за да се освободи от тях. За да се постигне това, знание е нужно. Какво може да придобие човек на една равнина като тибетската, която се намира на височина 4-5 метра? Там жито царевица не виреят, таможните жители са повече овчари. Можете ли при тези условия да бъдете вегетарианци? друг въпросът, ако се прекарат шосета, железници, да свържат високите места с низините, да принасят благата на низините горе, а благата на висоните в долините. Тибетските високи места са добри, но за разумни културни същества, а долините са обикновените хора. Най-устойчивото място за сега е точка А от фигура 1. Тук човек може да складира капитала си и да очаква големи приходи. Помнете, колкото по-големи мъчноти има човек, толкова по-добри са условията за неговото развитие. Кои работи са мъчни? Неразбраните. Всички разбрани работи са лесни. Например, когато хората са просветени духовно, по-лесни работи от музиката, художеството и поезията не съществуват. Цигуарят взимат цигулката и лъка си и свири, художникът взима четката и боите и рисува, поетът взима перо и хартия и пише. Попаднат ли в среда, която не ги разбира, те срещат големи мъчноти и препятствия. Хората разбират цигуария, когато се веселят, разбират изкуството и художеството, когато дойдат светли моменти в живота им и трябва да се облекат добре. Разбират поезията, когато искат да предадат своите чувства. Има специфични моменти в живота, когато човек може да прояви своята дейност и да развие своите дарби. Всеки трябва да се запита кога се проявяват те и по какво се отличават, защото който ги изгуби, всякога прави погрешки. Всяко нещо е ценно когато се направи на време, в неговия специфичен момент. Кой човек греши? Който има капитал? Същевременно той става причина и другите хора да грешат. Понеже е богат, нозина се домогват до него с намерение да го оберат. Никой не може да си ромаха, но богатия всички. Кражбата не е естествен процес, но въпреки това става. Казано е в писанието, че крадецът не иде, освен да погуби, заколи и да открадне. Значи, той нарушава естествените закони на битието, взима без да е дал нещо от себе си. Крадецът сам си излага на опасности. Представете си, че той се намира в точка А на лоста М и се стреми към Б, за да открадне нещо. Докато е стоял в точка А, лостът се е намирал в равновесие. Щом се придвижи към Б, лостът изгубва равновесието си и човек пада. За да не губи равновесието си, трябва да постави на мястото на А друга тежест равна на изместената и тогава да се отправи към Б. Значи, доброто трябва да се уравновесява с злото и обратно злото с доброто. Не става ли това, човек може да се обърне с главата надолу и да падне в пропаста? От тук виждаме, че животът се проявява между полюси, т.е. между контрасти. Тази е причината при гениалния всякога да има по един глупец и колкото по-мъдър е човек, толкова по-големи глупци го заобикалят. Следователно, не се оплаквай, че днес сърцето ти се е свило, че си притеснен. След 24 часа сърцето ти ще се отвори и разшири. Ако днес си невежи и мислиш, че от теб нищо няма да стане, ти си на крив път. Тръгни да търсиш по-невежи от тебе. Да те потикнат към наука и знание. Като работиш известно време върху себе си, ти ще станеш учен човек. И мъдрецът и глупецът могат да потигнат човека, да събудят в него любов към знанието и светлината. Като разглеждаме ъгъла БАЦ от фигура 1, виждаме, че той има граници. Тоест, върхът А може да стигне най-много до центъра на Земята. С други думи казано, всяка мъчнотия, може да стигне най-много до центъра на земята, по-долу не може да отиде. Колкото по-надолу слиза една мъчнотия, толкова по-големи възможности носи в себе си за развиване на дарбите и добродетелите. Като знаете това, радвайте се, че имате мъчнотии, изпитания, изкушения, страдания, падения, чрез тях обработвате и развивате дарбите си. Не съжалявайте, че сте паднали, но използвайте падането си за своето повдигане и възлизане нагоре. Така се е създала културата. Адам и Ева паднаха, но създадоха условия за повдигане на човечеството. Който мисли право, вижда доброто, което се крие в мъчнотиите и изпитанията. Ученикът на Божествената школа трябва да знае, че на всички отрицателни сили в природата отговарят положителни, т.е. добродетели и дарби. Това е закон, който трябва да знаете. Човек се учи не само от положителното, но и от отрицателното. Важно е да използва разумно всички условия, при които живее. И непослушанието, което е спъвало първите човеци, дава добри уроци. Професор по химия дал на един от своите любознателни студенти да носи шише самоняк, силно концентриран, като го предупредил да внимава и да не го отваря. Студентът не послушал професора, отворил шишето и го помирисал толкова дълбоко, че миризмата на амоняка проникнала в дробовете му, той се задушил и паднал на земята. След това, колкото пъти виждал професора си да носи шише самоняк, отдръпвал се назад, научил урока си. Какво представлява шишето самоняка? Това е злото, което събарил човека на земята с цел да го обере. Пазете се от кръци и разбойници, които убират. Ако не можете да ги изпекнете, поне ще научите един урок да бъдете внимателни и послушни. Работа се иска от ученика. Каквато и задача да му се даде – мъчнотия, изпитания, изкушения – да я реши правилно. Природата го удостоила за внимание, за което трябва да благодари. Когато професорите ви дават задачи, те имат предвид събуждането на съзнанието ви. Колкото по-мъчни задачи ви дават, толкова по-голяма вяра имат във вас. Виждат, че сте талантливи, че от вас може да излязат добри ученици и съдействат за пробуждането на съзнанието ви, както и за развиването на вашите дарби. Природата е обширно, велико училище – което работят способни професори, които имат предвид повдигането на всички души и работят усърдно за тяхното развитие. Не казвайте, че сте остарели, че не можете да работите. Това е криво разбиране на личността. Гледайте на нещата с очите на великото и считайте, че възможностите на цялото са и ваши възможности. Постиженията на едного са постижения на всички. Радвайте се на успехите на своя ближен, за да се радва и той на вашите успехи. Да се върнем пак към въпроса за мъчнотиите. Ще знаете, че колкото по-големи мъчноти има човек, толкова по-големи са и придобивките му и обратно. Колкото по-малки са мъчнотиите, толкова по-малки са придобивките. Като се вглеждате в B, БАЦ на фигура 1, точките B и C представляват очите. Точката A, докъдето достига мъчнотията, е устата, а правата B, C разстоянието между двете очи. Колкото по-голямо е това разстояние, толкова в повече впечатление получава човек. Колкото е по-малко, по-малко впечатление получава. Ако впечатленията са много, мъчно се обрабатват. Ако са малко, лесно се обрабатват. Когато говорим за мъчнотиите, не имам предвид тези, които природата дава на човека, а не ненужните, които сам си създава. Как се разрешават правилно мъчнотиите? Според Христовия закон, който гласи, ако те ударят от едната страна, да и другата, но има смисъл само тогава, когато те удари мъдър, разумен, любещ човек. Енергията, предадена чрез неговата ръка, носи благословение за човека. Следователно, радвайте се, когато разумната природа ви наказва и ви изпраща мъчнотии. Казано е в писанието, че праведният ще влезе в Царството Божие с големи мъчнотии и страдания. В този смисъл, те представляват път към пробуждане на божественото съзнание в човека. Колкото по-големи мъчнотии има, толкова по-големи са възможностите му за превръщане на потенциалната енергия в кинетична. Не бягайте от мъчнотиите, но използвайте разумно енергията, която се развива във вас и си кажете – ще работя върху себе си, ще вървя в с природата, за да стана истински човек. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. Девета лекция, изнесена от учителя на 19 октомври 1928 г. София Искрив.